КАЗКА ШОСТА ЗОЛОТИЙ ПЛУГ «Ми не можемо жити з вашими жінками», так відповідали амазонки скитським юнакам на їх прохання оселитися з багатими скитськими родичами. Наші звичаї цілком відмінні від інших. Натягали лука, поцеляли списом, скакали верхи на коні. В цьому наш хист. А про жіночі заняття ми не знаємо нічого. Ваші жінки, навпаки, нічого такого не тямлять. Вони сидять удома, у своїх вежах, закупотані жіночими справами, захоплені кулінарними рецептами і влаштовують покази мод, якщо висловитися мовою нашого побуту. І ніколи не виходять на влови або що. Ми ніколи не дійдемо з ними згоди. Вісті про Амазонок дійшли до нас із грецьких переказів, легенд, писань. Війшли вони в цей золотий фонд як дивний і незрозумілий феномен. Начебто незв'язаний із жадними попередніми традиціями. Де так? Виразно очеркнено обсяг чоловічої і жіночої діяльності. Фантастичними видаються вони на тлі закоріненого патріархального укоду, де вже на повну пару діяв закон ману. Жінка буде підлегла батькові в дитинстві, чоловікові в молодості, синам після смерти її чоловіка. Хай жінка ніколи не зазнає незалежності. Ці перекази про грізних войовниць Амазонок були настільки неспівзвучни із геленськими гінекеями, що аж обволоклися легендарним туманом. Амазонки, мовляв, дочки Афродити і бога війни Ареса і все було в них не так, як у людей. Їли вони змій, ящирок у черепах. Вони жили в своїх оселях без чоловіків, хліборобили, займались садівництвом, доглядали худобу, полювали, вправлялись у воєнні штуці. Їх зброя – лук, сокира – щит, а із шкур вони робили шоломи, пояси і панцири. Щоліта на два весняних місяці вони йшли в гори і разом із сусідами гаргангеями приносили жертви та парувалися з ними, вважаючи цей процес дні літнього рівнодення літнім релігійним святом. Все діялося в пітьмі і таємниці. Коли в амазонок народжувалися діти – то всіх дівчаток залишали вони в себе, а хлопчиків віддавали гаргеям, які будь-якого хлопчика вважали своїм сином і виховували. Дівчаткам-немовляткам амазонки випалювали розпеченим дротиком ліву грудь, щоб вони в дорослому віці краще могли стріляти, а це ніби від цього походить їхня назва. Деякі дослідники навіть сумніваються, чи є яка доля правди у цьому і чи існувало таке арисове племя. Походження легенд про амазонок одні приписують тому, що при храмі Кебели в Кападокії, Мала Азія, було 400 озброєних жінок-воївниць. Другі ж неясні народній пам'яті про високу позицію жінки матері у Гетинській державі. Держава, що існувала від 200 з половиною тисяч до 1190 року до Різдва Христового. Та про очевидні великі її повновласті. І от ніби тим пояснюються легенди про Амазонок, що їх місто – Теміскіри над річкою Термодонт містилося якраз у зоні колишнього центру Гетинської держави, на Закавказі, біля Чорного моря. Насправді, на гетинських настінних барельєхах зображено сцени благословення на царство молодого царя. Велика мати-богиня, господиня гір і рік сидить на троні і вручає молодому цареві знаки царської влади. Гетинські цариці матрі не тільки на зображеннях мали таку велику силу. Вони і в дійсності правили разом із царями мали свої особисті печаті в міжнародні документи, були скріплені підписами обох царя і цариці матрі Що далі у глибину часу то звичайніший, частіший мотив. Вручення царської влади цареві від матері Богині. Ось і цар міста держави Марія одержує від Іштар знаки влади. Бородатий царський персонаж у супроводі незначної Богині, що стоїть позад нього, одержує від Іштар лівою рукою палицю і коло, а правиця його піднесе догори в обожненні. Іштар показана в її військовому аспекті. Вона озброєна, права нога її стоїть на лежачому веві. Позад неї стоять бог і богиня, її свита супровід. Але ще не все про Амазонок. Найближче до істини, мабуть, пояснення Ростопцева він з'язує перекази про амазонок із пам'яттю про кімрійські часи. Навіть пізніші кімрійські племена зберегли в своєму устрою виключно роль жінок. Вони в них виступали не тільки як войовниці, а й провідниці та войовничі цариці цілих племен. Ростовцев припускає Визначно ролью жінок у політичному, військовому і релігійному житті кімарійських племен, що жили навколо Чорного моря. Це значить в Малій Азії, на березі Озівського моря, на Тамані, в Пантекапеї, сучасний Керч. Багато міст мали перекази, що їх заснували амазонки і дбайливо берегли культ своїх завойовниць, засновниць і героїнь. Меоти біля Озівського моря – це і були нащадки племен, що в них управляли жінки-цариці. Амазонки – дуже популярний сюжет на вазах у Пантикапеї. До цієї картини додають свій голос іскрицькі золоті прикраси бляшки та пізні боспорські монети. На них зображене жіноче божество, що вручає цареві знаки влади. Теж божество зображено на золотому медальйоні, знайденому на Кубані. Богиня сидить на троні. До речі... Вже з написів відомо, що звалась ця богиня Ма, асоціювалась з Артемідою, а значить із Херсонеською дівою. В іншому місці звалась вона Мадева, дева Пар-Девос. Геродотове оповідання про походження савроматів від амазонок теж має присмак народнього переказу, легенди. Пригадаймо собі його. Нібито якісь пірати спіймали в полон групу амазонок і везли на кораблі до Гелади, щоб продати у рабство. Амазонки перебили всю залогу корабля, але не вміли ним керувати. Їх затопила буря і прибила до Скицьких берегів. Там вони почали плюндрувати околиці, займати коні. Скити спочатку воювали з ними, а потім зауважили, що ці напасники – жінки. У захваті, що є на світі таке відважне жіноцтво, скити змінили тактику. Підіслали найкращих і найродовитіших своїх юнаків, і дуже скоро амазонки попарувалися з гарними хлопцями. Скити запросили амазонок до сель своїх батьків, де добра, Боже, не вменшай. Але амазонки воліли жити своїм звичаєм. Ці подружжя оселилися за доном, та й дали початок спорідненому скитам племені Савроматам, що греки їх назвали гінекократичними, де управляють жінки. Жінки савромацькі, кажуть далі грецькі перекази, вже про ближчі нелегендарні часи, були воївницями на рівні з чоловіками. Дівчина не мала права вийти заміж, поки вона не вб'є трьох ворогів. Стріляти з лука, гарцювати на конях, вміли вони всі без винятку. Жали і косили вони у повному озброєнні у поясах. Під час війни кожна була зобов'язана належати до війська. Там вона займалася військовою справою на рівні з чоловіком. Одежа її нічим не різнилася у війську від чоловічої. Цікава їх тактика. Савромадські жінки стріляли назад, удаючи, що втікають. Чоловіки в своїх кажуть перекази далі, вони калічили ще з дитинства». Перебуваючи їм гомілки чи стегна, щоб не взяли верха і не здумали бунтуватися проти жінок, та привчали до хатнього ремесла, що вимагало сидячого життя біля шкіри чи міді. А самі в полі зі зброєю в руках обробляли землю, охороняли свої хати і худобу полювали. Легенди? Археологічні розкопи дають докази, що це зовсім не легенди. На Кавказі 1828 року поблизу Тбілісі відкрито поховання жінки воївниці Вона похована в скорченій позі, зброя її близько неї. Датується це поховання третім століттям до Різдва Христового. А ось і новіші розкопи 1951-52 років. У долині ріки Молочної, на північ від Мелітополя, одна із могил 4 століття до нашої ери особливо цікава. Під написом її виявлено досить багате жіноче поховання з озброєнням, влаштована в глибокій катакомбі. В ньому разом із кістяком похованою виявлено багатий інвентар, зокрема зброю, бронзове дзеркало, бронзові браслети, списи, сагайка із набором стріл із бронзовими наконечниками, рештки дерев'яних посудин і в тім числі великої таці з кістками від жертовного м'яса, серед якого був залізний ніж із Кістяною ручкою Поховання розкрите 1951-52 року З усього видно якоїсь цариці Може, це якраз цієї шехетної мавтянки Тінгатао Що зуміла сама себе оборонити і пократи напасників От як воно було із Тіргатао Видали її далеко заміж за царя Сіндів Гекатея. Цар вважав, що справить їй найбільшу приємність, як замкне у фортецю і оточить сильною сторожею. Не так думала Тінгатао. Вона обдурила сторожу і втікла з-під замків, з замрованих стін. Даремно шукав її гекатей, даремно розсилав по всіх усюдах гінців. Тірка ішла пустельними і скалистими дорогами, вдень ховалася по лісах, а вночі мандрувала далі. Прийшла вона нарешті до своїх рідних сторін, і там за короткий час зуміла зібрати біля себе багато місцевих воєвничих племен, що жили навколо Меотиди. Озівського моря, та й повела їх до Гекатея. Далася ж вона годі взнаки Гекатеєві, спустошила наскоками всю Сіндіку, дісталося навіть і сусідньому цареві Сатирові, мусили обидва царі шукати шляхів від замирення» послали до неї прохання і разом із проханням закладника, сина одного із царів Метродора. Тіргатао погодилася на чесний мир, але царі не були такі чесні, присягу зламали. Вони одночасно підіслали двох своїх приятелів, щоб якось Тінгатао знищити. З'явилися до цариці ці двоє, як нещасні прохачі, що, немовляв, утікли від проклятого сатира і благають, щоб вона їх не видала. Тіргатао, в доброті своїй і шануючи право Азилю, прийшла і прийняла їх як найкраще. Почала за них клопотатися, листи писати до сатира. Якось же треба було врятувати людей – а ці тільки чекали хвилини, щоб напасти на неї. Один говорив про важливу справу, а другий витяг меча і кинувся зарубати царицю. Та йому не вдалося. На ній був пояс, що відбив удар вбивці. І тут сталася така метушня. Збіглися охоронці, злочинців схопили, піддали тортурам, аж поки ті не призналися. Ага, то з такими людцями он, як треба говорити. Тінгатао вже милосердя не мала. З закладника вона умертвила, а війну розгорнула таку, що волосся на голові ворушилося. Вона піддала країну таким жахам, грабунку і різанини, аж поки сатир не вмер із віччою. Спинилась Тірготау лише тоді, коли син сатира Воргіпій з'явився сам особисто до Тірготау із проханням та найбагатшими нарунками. Аж тоді настав мир. Розповідали і про Амагу, справедливу царицю, що не тільки в своєму царстві вершила всі справи, а ще й заступалася за сусідні племена та примушувала розбійних скитських царів підпорядковуватися її наказом. Цариця Амазонок Пестиселея допомагала Троянському цареві Пріямумі в часи Троянської війни. Вбив її Ахів. В грецькому мистецтві зображена вона або в скитській, або в грецькій одежі. За царя Тезея Амазонка Нептуніда організувала чотиримісячний похід на Атіку, згадуючи ще імена цариць Амазонок Антіопу, Отреру, Атіолу, що її вбив Геракл. Котра ж із цих цариць похована в Мелітопольській могилі. Про царицю. Заріну, хоч відомо, що її могила десь у Закаспійських степах. Ця сакська цариця успішно воювала із персами після смерти свого чоловіка, а як померли, то саки висипали її у високу могилу і поставили на могилі золоте її зображення. А про масавецьку царицю Томирис. Не змішувати з царицею гетів на західному боці Чорного моря Таміріс із грузинською Тамарою. Так отже, про Магасецько-Томиріс навіть дуже багато написав Геродот. Про її війну із перським царем Кіром, як вона провадила переговори, укладала договори, видавала накази армії в ролі головнокомандувача. Савровацькі жінки були не лише завойовницями та царицями, вони були і жрицями, як належить голові роду. Щораз більше виявляє археологія таких могил, де разом із покійницею спочиває камінний переносний жертовник. Міцний був уже патріархальний уклад але от які зерна орін'яцької традиції зацілили в ньому. На тлі краєвиду бородатих патріархів гетицька мати-богиня, що благословляє на царство, скицька господиня огню і водорка земель, води та біті, що її скити шанували над усіх своїх богів. Були вони цілком ясні, зрозумілі, і прийнятні. Не було ніякого дива, як на чолі сильного племени стояла цариця. Ці цариці-амазонки – останній відблиск керівної ролі жінки в громаді. І він оформлений в дусі того часу войовничого збройного. Вже після скрізь і всюди керма долею народів, переходить в руки патріарха, князя. Жінки, як визначні особистості, цілком і надовго сходять із сцени. В цім складнім плетеві, що приносить початки писаної історії, неможливо було б зорієнтуватися, якби ми спустили з ока найстарішу добу палеоліт Європи і Азії, що з нього почалася вся казка. Ще раз скористаємося з образу озера, що в його центрі б'є джерело, а краї його висихають або змішуються з кольорами інших вод. Або ж навпаки, уявимо собі величезний материк, що його обмивають води. Він стає щораз менший, Уже не від Піранеїв до Гімалаїв і Байкалу, а від Карпат до Алтаю. На цих безмежних рівнинах пасовиськах картина мало змінилася, як і колись у старі палеолітичні часи відбувалося співжиття людини з твариною. Так і в ці багато пізніші часи така сама картина точилася. Різниця тільки та, що мисливці мусили йти, куди повернуть отари і табуни оленів, турів чи там коней. А ці новіші часи люди вже самі шукали випасів своїм чередам, отарам та табунам. Вже люди вели, куди їм треба. Простори все-таки мали географічні межі. Гори Нянь-Шань і Тяньшань, шань Ріка Амудар'я, Іран, Кавказ, Чорне море, Дунай, Карпати, А на півночі болота, озера та непрохідні ліси. В цих межах і розляглося величезне пасовисько, Багато звіриною і пташиною, і травами, Повище голови. Пасовиська ці посідали різні скотарські племена, що жили і множилися тут споконвіку, віку, нащадки тих, що жили і множилися тут ще за часів Людовика. Бо ж вони звідси поділися. Ніяких катастроф, чи засух, чи потопів не було. Якщо і виливалися звідти з джерела людські кадри, то хіба... Від надміру їх Ця єдність масиву спостережена На археологічних знахідках дуби Оріньяку Скажімо, одностайність жіночого зображення Від перенеїв до Байкалу І далі не переривається Хоч уже обмежена в тих кордонах Що подано трохи вище Рух і комунікація в цих степах ніколи не припинився. Міжплеменні контакти, засновані ще в сиві давнині, коли по всім просторі виробляли на щось оті ширококостегні, вагітні сатуетки, зв'язки ці продовжують існувати далі. Навіть успішніше. З освоєнням коня стали можливі блискавичні переходи по таких просторах, які предкам і не снилися. Уся ця країна була багатюща на тваринне життя. В Азії водилися ведмеді, вовки, леопарди, бізони, дикі коні, лосі. Все це нещисленно бродило по степах. В європейській частині паслися дикі коні, кози, Осли, зайці, під поверхнею землі з ховрахи, біля води бобри, видри, в травах снувалися вужі і гадюки, в повітрі дзумкали бджоли, орли, горностаї, фазани і інші птахи водилися передостатком. Ріки Волга, Дін, Дінець, Дніпро, Дністер, Буг, Дунай постачали неймовірну кількість риби. Отже, номади мешкалися і вешталися по всіх просторах. То за дичиною, то заради риби, без усяких перешкод, крім того, багато лісів на Україні, плодовитих дерев, усякого їстівного коріння робили просто рай для мешканців цієї неозорої рівнини. Тож не дивно, що степиці постачали весь час нові і нові хвилі людності, що виливалися поза межі усього людського резервуару. А ще коли додати, що перед початком історичного життя сталися деякі зміни, людність то розмножилася в цих гойних степах, але азійська частина зелених пасівницьк, почала перетворюватись на суху пустелю. Може, ця кліматична зміна і ховає в собі відповідь, чому індоєвропейські племена одним крилом опинилися в Північній Індії та Верані, а другим – на країнах Західної Європи. Мешканці вчорашніх трав'янистих пасовиськ, як висихало навколо них, розсувалися з пустелі на всі боки. Західня частина натискала на своїх найвищих сусідів, а ті – на дальших. І так започаткувався рух, що йому по дорозі трапилося і наше мальовниче трипілля. В цьому русі, що тривав не одне тисячоліття, бо це не була інвазія, а поступова зміна місця, Вимішування з давнішими заселювачами. Племена цього простору розселилися і навколо Чорного моря. Чи під тиском за плечима інших племен, пасовиська ж, пасовиська потрібні, чи від надмірного свого власного розмноження із Кубанської рівнини через кавказькі просмики, Вдерлися в передню і малу Азію, войовничі загони, людей із півночі, народу давнезного, за висловом біблійного пророка, і утворили могутню гетицьку державу. Гетицькі царі змагалися за першість у тодішньому світі із такими потугами, як Єгипет та Асирія Вавилонія. І мали підстави. Ось де найперше з'явилося залізо. У гетитів. Ось хто перший прилетів на баских конях. мов блискавиця, Загін людей із півночі. А що гетити і їх фортеці хатузи саме тепер пильно вивчаються? То почекаємо. Поки вийде на денне світло вся їх цікава і нечужа нам історія, на північ ці європейці опанували Егейські острови та Апеніни. На всьому західному узбережжі Атлантики поширилися кельти, що виходять на кін пізніше у 5 столітті до Різдва Христового. У всіх цих периферіях потворилися нові формації. А тут, ближче до джерела, снувалося і далі життя з малими непомітними змінами. Тут і далі живуть собі нещисленні племена нащадків Оріньяку, Мадлену та наступних епох. Побути їх, устрій, одежа і звичаї однакові. Отож вони і виходять на арену в початку писаної історії під різними іменами, покритими одним назвиськом – скити. Несчисленні племена і роди, їх відомі під назвами саки, масагети, даки, цакаваки, дербики, тощо, тощо. Азарійці назвали їх іскузи, ашкузаї, біблійна назва – ашканезі. Європейських скитів греки називали скитами, а далі самі вони себе називали сколотами, нібито від імені їх першого царя Колоская. А всі оті Данаї, Ахейці, Тракиці, Гети, Кельти, Тевтони, Сакси – тож ближчі і дальші родичі скитів. Тільки раніж відшахнуті гілки – з одного дерева. Тимто в літературі написаних згадках довго панувала путанина коло назви скитів. А тим часом скити – це лише остання сторінка одного і того ж великого процесу, що тривав тисячі років. Все це скотарські роди з міцною патріархальною організацією. На чолі в них Патріарх Паті споріднення ведеться не від матрі, а по батькові. Племена ці об'єднані в конфедерації. Саме слово «скит» зовсім не ім'я одного якогось народу, а назва головної прикмети побуту багатьох цих народів. Це попросту той, хто займається скотарством – шкурятаник. Так і міркує один грецький історик Ефстрафій, що скитами вони звуться від шкіри, що в неї вдягаються. І додаємо, виробляють усякі господарчі речі посуд, накриття, веш, тощо. І це ж правда. Візьмімо це слово та пригляньмося до нього, то й побачимо, що всюди воно вирюється навколо Шкурятанно-скотарської теми. Наші слова «скот», «скіра», «шкіра», «шкура», скура, «скут» – щит, що був зроблений з бичачої шкури. «Сакви» – мішок на плечі, звичайно шкіряний, мають в англійській мові відповідника «скін» – «скот» – товар, худоба, був мірою багатства» платничим засобом не тільки в нас, а й в усіх індоєвропейських народів. Тож побачимо, що слова «скет» старосаксонське, «скец» – готське, «скец» – німецьке означають багатство, скарб, шкура, блазень, мабуть, у личині чи пак – Машкарі. Саме слово каже, що ця личина була із шкіри. Шкутум – великий довгий щит. Шкутіка – ремінний потіг у вузлах. Албанці називають себе шкіп, а країну свою – шкіпетапе. Гуцули носять шкіряну безрукавку, що зветься кіптар. Скіри – плем'я, що вважається чи то сармацьким, чи то германським. Скоті – нарід, згаданий у пізніх римських авторів, як одне із головних племен старих каледонійців. Вони жили у південній Шотляндії та Ірландії, і від них країна взяла цю назву. Що ці Шкоті – і сучасні шкоти мали великий стосунок до шкіри, і вона в них правила за тотемну субстанцію, свідчить той звичай з доісторичних часів, записаний у минулому столітті, в горах Шотляндії. Останнього дня, старого року, чоловік, убраний у коров'ячу шкуру, ішов від хати до хати у супроводі хлопців. Кожен хлопчисько ніс палицю з прив'язаним за неї шматком шкіри. Чоловік, убраний у кров'ячу шкуру, тричі оббігав навколо хати, а хлопці бігли за ним, вдаряючи палицями по шкурі і здіймаючи великий галас. У цій галасливій біганині вони вдаряли також і по стінах. Якщо їх запрошували до хати... То один із них ставав на порозі і казав Хай Бог богословить цей дім і все, що є в ньому Худобу, камінь, дерево Дай Боже вам багато м'яса, одежі та здоров'я Тоді кожен підсмалював на вогні шматочок шкіри що був прив'язаний на палиці І підносив до носа кожного домашнього та худоби це нібито забезпечувало від хвороби та всякого нещастя особливо від відьом Ця церемонія звалася каліум Коляда Справді, це був і дуже архаїчний звичай Ще з тих часів, коли корова була в центрі тотемістичних уявлень Ще приходять Віншувати її представники Шкірою корови, ще й паленою Освячується дім, люди, худоба Бо ж то відомо, що в шкурі зосереджена вся чудодійна сила святої тварини У скитів був звичай присягати на вуловій шкурі Оце комусь потрібна допомога Вибирається скид у наскок, щоб заплатити за свою кривду. От він приносить у жертву бика. М'ясо розрізує на шматки і варить, а сам сідає на шкуру, заклавши руки за спину, наче зв'язаний. Підходять люди, родичі, частуються м'ясом, а самі правою ногою стають на шкуру. Це значить, обіцяють допомогти, хто скільки може. І так збирається військо непереможне, бо його зв'язане присягою. Раз став на шкуру, то значить присягнув. Хіба цих кількох прикладів мало, щоб побачити, що назва «Скити» не прив'язана до якогось одного народу, а загальна спадщина від якогось спільного тотемного минулого. А це спільне минуле щораз більше вимальовується при порівнянні звичаїв та відкритих археологічно-матеріальних решток. З розбитих фрагментів археологи-детективи відтворюється минуле як Живе. Сучасний дослідник кельтів, пращурів західноєвропейських народів повел, виводить походження кельтів із двох джерел. Коротко. З Анатолії, Гетити, через Балкани, Дунай, Альпи, Еспанію. Можливо, каже він, анатолійські прибульці привезли з собою і індоєвропейську мову. Справді, назва «кельтіці» проживала у південно-західній Еспанії в римські часи. Яким чином? Ще на слав'ян і не заводилось. А вже подібне до слав'янського закінчення назви цілого народу існувало. Кельтичі. Це ж як сварожичі. Або що? Другий шлях, каже цей посібник, Йшов від Північного Кавказу через Понтійські степи. В іншій місці свої книжки він же ширше ставить проблему. Південно-Східня Європа аж до Малих Карпат може вважатися провінцією загальної сфери анатолійської культури протягом другого тисячоліття до Різдва Христового. Так само думає і Петров у своїй праці «Походження українського народу», виданій 1947 року. Дослідник описує зовнішність кельтів, звичаї, вірування, мистецькі вироби і, дивно, в дуже наближених до опису скитів словах «Кельти були дуже високі, ясношкірі, москулясті, окі з русявим довгим волоссям, Вирощували довгі вуса, що закривали уста, дуже любили задиратися і битися, війна була їх фахом. Неймовірно сміливі. Любили попоїсти і випити на своїх гойних пирах-бенкетах. Їх дружинна організація із князем-жерцем на чолі про образ лицарства середніх віків – із виставною пишною кінського спорядження, із культом коня і кінською богинею Епоною, із побічним до Скитського звіриним стилем у мистецтві. Чашоподібні бронзові казани і високі могили кургани доповнюють подібність скельтів до Від себе додамо. Що й слова «сколоти» і «скельти» щось дуже вже між собою подібні. Другий дослідник Летбридж, присвячує цілу книжку дослідженню глибоко старовинної ірлянської кінської богині-вершниці Магог і приходить до висновку, що ця таємнича Магог зображена на ірлянських горбах. Це є та сама, що з неї згадується у Біблії у Єзикіля, глава 38. Країна Магог десь на півночі від Ізраїля і здавна ототожнюється із Скицькою. Тракійці, що заселяли за Дунайські землі Балкан і Малу Азію, ще з більшою підставою Вважаються спорідненими із пречорноморськими скитами. Це просто два братні народи. Царські роди були між собою переженені. Тракійці також дуже старовинний нарід. Ще Гомер не раз згадує їх у Іліяді. Як про майстрів приборкувати коні та союзників троянців. Сучасні гуцули, мабуть, у великій мірі нащадки тракійців, бо зберегли чимало тракійських рис. Між ними пристрасть до скотарства і неохота до праці біля землі, любов до виставності у своєму вбранні, до дорогих поясів, до різьб, до інструктацій на шкіряних та інших речах, гільний нехтривкий шлюб, Похоронний обряд, занотований ще в Городотовій історії. І так мистецько відтворений у нашому столітті, в тінях забутих предків Коцюбинського. І нарешті – любов до слави. У тракітів головним почесним заняттям було полювання, війна і грабіж, як і в скітів, чи хоч би у тих самих ахейців із Іліади військове здобучництво приносило найбільше чести і слави? У Гуцулів ще донедавно було найбільшою звитягою побувати хоч якийсь час в опришках. Бути опришком – бути героєм. Опришкам слава і честь у народних піснях та переказах. Навіть присуджений на страту опришок, Гордо виступає на очах свого народу. Це його найславетніший день. Він знає, що на нього дивляться. І він у цій виставі найголовніший герой. Але такими самими героями почували себе і туркмени-текінці, Нащадки даків. Як вирушали в аламан, Розбійний наскок, на хліборобську, перську людність. Ще більшими героями почувалися, як поверталися із добичу, з рабами, мішками збіжжя, килимами і дорогоцінностями. Сучасні туркмени ще добре пам'ятають про аламан і оповідають про нього із захопленням. Нащадки алянів – Одної сармацької гаузі. Осетини вже тільки в казках переживають цей героїчний час. Нарти чоловіки, казкові велетні, рідко бували вдома. Так говориться в осетинській казці. Вони верталися, то привозили багату здобич, але тіла їхні були вкриті кривавими ранами. Та знала мудра шатана таємні предправи. Сама вона виготовляла їх із трав і каменю, З місячного сяйва і павутини, З мійної отрути і бджолиного меду. Спокон віку вміла вона лікувати. І коли рани загоювались, ризмах скликав усіх нартів І влаштовував у поджесній кімнаті башти веселі бенкети. Чоловіки розказували там про походи і славетні подвиги. Тижнями тривав пир, а коли кінчався, знову виїжджали нарцькі мужі в похід або на вугови. Пограбували другий рід, відбити в нього табун коней – це ж честь і слава. А герой Сослан Велетень сам себе представляє так. Я Сослан той, що не може жити без бенкетів і війни. Як же це подібно до кельтських звичаїв? Потім лицарські середньовичні бенкети. Чи нагойні пирування у київських княжих гридницях? Медвино лялося ріками, бояни співали про славні подвиги. Весь час лунали здравниці від молодших старшим і від старших молодшим. Князь роздавав дари, потім знов у похід. Відкривається очам велетенський процес, розтягнений у часі на кілька тисячоліть, а в просторі на величезному обширі. Краплиночками-позначками позалишаються в цім просторі імена Скити, Скіри, Скоти, Сакси чи Сак'я. Одночасно остаточно завершується і оформлюється патріархація. Лише десь там, то там – Вигулькне залишок старого порядку. Подекуди ще трималося родове ім'я по матері. Геродот здивовано пише, лікійці мають одначе один дивний звичай, що ним вони різняться від усіх інших народів у світі. Вони приймають материне ім'я, а не батькове, запитає ті лікійця. Хто він, і він відповість, давши своє власне ім'я, а тоді ім'я матері. І далі по матерній лінії. Більше того, як вільна жінка одружиться з рабом, то діти її мають усі права громадянства. Але якщо вільний чоловік ожениться з чужинкою, або живе з конкубіною, то хоч би навіть був він першою особою в державі, діти, втрачають усі права громадянства. У гетів, спадкоємців царського трону, був не син царя, а син царевої сестри. Цей старий закон гетинські царі кінець кінцем поламали. То там, то там, ще в переживалися залишки групового шлюбу, а тому діти були дітьми усього роду. Серед вісток про Скитію і Кавказ є і цікава згадка про служителів великої матері Кибели, називали носіями Півосу, за те, що вони носили на голові високе убрання. Ці служителі і вбиралися як жінки, бо це якось в'язалося в голові, що посередницею між богами і людьми має бути жінка, а як уже чоловік, то в жіночому убранні, в пілосі. Сама гетицька богиня на зображеннях носить таке високе циліндричне убрання на голові. Таку саму циліндричну шапку мала на голові і кубанська богиня. Можна таке побачити і на голові знаменитої єгипетської цариці Нефертіті, про яку тепер дізнаються із розшифрованих записів, що вона була Мітанійська принцеса із сусіднього і спорідненого гетитам царства. Навіть у наші дні таке убрання носять на голові туркменські жінки – племени Теке, як пригадуємо нащадки колишніх даків. Недавні розкопи скитських курганів на Алтаї виявили знову той же самий образ богині. Вона вручає знаки царської влади молодому верхівцеві і хватсько закрученими вусами. На ній той самий циліндричний пілос, що присвоїли собі служителі кибели. Так само і наші амазонки вигулькнули серед все міцнішого подиху закони ману, як виклик цьому драпіжному часові, де найбільша відвага і честь, аламан і людоловство. Амазонки як протест проти звуження до нуля громадської і людської вартості жінки та приділення їй єдиної ролі – покірної рабині. Ця блискавка була остання. З того часу, якщо і були які визнавання за жінкою, її духовних здібностей, то хіба за те, що вона дорівнює чоловікові? От як похвалив Іван Франко весь українку. Вона єдиний мужчина серед чоловіків. Найвища оцінка вищої вже на світі не існує. А тим часом, якщо Україна відіграла виняткову роль у формуванні світогляду і психіки народів індоєвропейського дерева з такими вершинами, як Шевченко, Будда, Шекспір, Бетховен і інші, то завдяки тому, що періоди матріархату з осілістю в парі на базі надзвичайного багатства природних дарів. Все-таки дарів матері землі тривали тут довше, ніж де інде. Не потоптана рабством жінка-мати витиснула свою печать на психіці народів, що тепер ведуть? Може це і відповідь, чому наш нарід безперервно видає нові і нові кадри талановитої молоді? А скитські часи насправді були драпіжні, вже гіперборейськими меле не відбудешся. А вже ляодіка і гіпероха, жириці дівчата із драмами початками дів Артеміди, без амазонської зброї в руках не могли виткнутися за поріг свого роду племени. З наростанням людності у степах, з розростанням родів, із розмноженням табунів, отар, косяків і черід, все сутужніше ставало на випаси. То сварки між сусідами росли, колотнеча, щинялися мало не щодня. Інші заганялися в чужі пасу вийська, а другі займали незаконно чужі табуни. Хто дужчий, хто має більше озброєних людей, той і зверху. А тому кожен старшина роду Ставав ватагом озброєної дружини Своїх вірних бойових хлопців Головним заняттям цих дружин була війна Оборона чи наскок Скид так і каже сам про себе У нас постійно війни Або ми самі нападаємо Або інші нападають на нас Виступаємо в сутички за посовиська за здобич. Цей воїн зневажає працю коло землі, а хліборубів вважає своїми рабами. Він має сагайгдака і стрілами, і луком. Сів на коня і кожної хвилини ладен летіти за край світу. Кінь для нього все. Навіть як нема чого поїсти, то розрізав живу з коня, напився крови, той знов ситий. З'явилася нова сила в степах, збройні ватаги відважних і жорстоких вершників розбишка. Мирна хліборобська людність тремтіла від таких сусідів, що самі, як не кажи, атаки без хліба не обійдуться. Греки залишили немало описів цих неспокійних степовиків, що були Постійною загрозою цивілізації. Ось хоч би кілька таких згадок. Скити – кровожерні грабіжники. Спокій вони вважають за нещастя. лютість їх увійшла в приказку. Навіть скит став би сумирним. Вони нещадно розрубують ворога. Скити – Кочовики з дикими звичаями, нелюдські, привчені до взаємних грабунків і насильства. Нестримні у гніві, дратуються до взаємної люті, звикли всякі суперечки вирішувати зброєю і кінчати бійку кров'ю. Єдине зображення їх – меч, знак Ареса, якому вони Творять культ боскити на рід, посвяченій Аресові. Від них врятуватися можна єдино при здійсненні мольби, щоб під ними лід провалився. Люди дратівливі, вибухають скаженим гнівом, зарозумілі. Були вони могутні. Із скитами не тільки не можуть порівнятися європейські царства, а й у Азії нема народу, що міг би один на один протистояти скитам. Скити не обмежувалися плюнтруванням своїх найближчих сусідів. Їх воєнні походи, відомі за Дунай і сучасну Болгарію, Мадярщину, в римське володіння і в терени Німеччини. Доходили вони аж до Альп і Італії. На півні скити проводили походи в Малу Азію. Не раз допікали Асирії і Вавилонії, Палестині і примушували Єгипет підкуплюватися. Скити, що за Істром перешли через лід, Вдерлися в римські землі, пройшли Тракію і розграбували усю Європу. Другі ж, східні, перейшли Танаїс, Дін, і вдерлися в східні області через Вірменію, напали на Єфрат землю, пройшли до Керестії, пройшли Кілікію і побили невимовну кількість людей. Середня гілка цього самого народу, закаспійські саки, давалася в знаки Персії. Проти цих кочеликів і спрямована була релігійна доктрина. Зареустрі. Два брати. Ормузд і Аріман. Б'ються вічно і ніколи вони не помиряться. Але і ніколи не можуть один одного перемогти. Це світло і пітьма. Світло – озмунд, мирні осілі хліборови, а пітьма – аріман, наїзники-кочовики. Добро і зло. І справді це два брати, бо ж самі перси – це колишні кочовики з цього ж індоєвропейського кореня. Що кілька століть тому завоювали величезні простори та осіли на завойованих землях. Оце ж ті арійці, що їх країна звалася колись Аріяна, а тепер Іран. Та хоч ця пружна імперія вершників, за виразом Петрова, і простягалася від Карпат до Алтаю, метрополія була на півдні України. Коли в середньому по Дніпров'ї міцно вп'ялися в землю хлібороби, то нижче порогів у степовій частині від Дунаю до Дону верховодили царські скити, володарі цього степу. Вони панували над осілими хліборобами і напівосілими півкочовиками, що вже частково бралися до хліборобства. Їм треба було хліба, і то багато. Цим хлібом, а ще шкірами, медом, воском, хутрами і рабами торгували вони з грецькими колоніями, що рясненько засіялися на узбережжі Північного та Західного Причорномор'я. У Гродота все це зветься Скитія. Але за назвами тих різних племен, що він подає, неважко побачити конгломерат різних племен, більш і менш залежних від кочових та царських скитів. Самі скити вже мали поміж себе зубожілих родичів, що звалися восьминогими, цебто мали лише одну пару волів. І більш нічого. Інші і того не мали. А як не мали коней, то не могли брати участи у походах та привозити багато здобич. Такий скид без здобичницьких прибутків мусів осідати на землю, обробляти з половини ще й землю свого багатого родича. Одночасно наростає і багата родова аристократія на чолі з отцем Скитархом, так звали скитського патріарха греки. В оточенні бойової дружини, як прообраз майбутніх княжих дворів у нас і на Заході. Оцей степовий вельможа і його дружина засереджували в своїх руках казкові багатства – Уявлення про ці справді казкові багатства з типової аристократії дають скицькі могили. Хоч більшість їх уже і пограбована ще в давнезні часи, але й того, що лишилося археологам, вистачило, щоб наповнити скарбниці музеїв та написати про скицьке мистецтво грубезні томи. Золото в такій могильній камері блищить звідусюди. Вона наповнена горами предметів усякого роду. Багато посуду із золота, срібла і бронзи, прикрашеного чудовими орнаментами. Там стоять і мідні казани з їжею, вино і оливкова олія в величезних Тонкогорлих глетах, стіни вкриті дорогими тканинами, обшитими золотими бляшками. Тисячі їх згромадилися в основі стін, коли відкрито могилу. Зброя покійника виложена золотом, прикраси його, браслети, персні, масивні гребні на шині гривни, діадема. Усе це золоте вилежено дорогоцінним камінням. Символи влади, булава та ріг із золота лежать коло царя, а накривана вишиті золотими взорами. Найгірше оздоблені іконі. Улюблені жеребці сяють у золотій сріблі. Золоті диски і фігури звірів прикрашають шкіряні вуздечки та усю зброю. Очі кінські захищені спеціальними наочниками. Носи покриті металевими платівками. Великі китиці у металевих чашечках звисають із поводів. І всі ці лелітки, що ними прикрашено зброю, мають форму найрізноманітніших звірів та птахів. багатші і сильніші ці степові вельможі, то більше нагромаджуються у їх коморах сілякого добра. Їх столи вгиналися від золота та срібла, коли вони Засідали за них із дружиною Грецьке вино пили вони із чар Із дорогоцінного металю На стінах їх шатер Висіли обкладені золотом сагайдаки Довгі алебарди, топірці Криві луки, короткі мечі Орнаментовані грецькі шоломи Золочені наколідники із бронзи і легкі щити. Одежа царська не менш багата. М'які низькі шкіряні чоботи, Підв'язані під коліньми, Вишиті золотом шкіряні штани та сачок. Сачок був оточений дорогим хутром І підперезаний шкіряним поясом, Обкладеним золотом. Одяг їх жінок та дочок не менш розкішний, а золота на них ще більше, ніж на царях. На голові вони носили високі убрання, обшиті золотом, нашийники, намиста, сережки у вухах і при скронях. Браслети і пояси – все це орнаментоване різними фігурами. Ні, неможливо в кількох словах переказати все те, що здобули досліди скитських могил, і відтворити їх багатство. От, наприклад, на сукні цариці із могили Куль-Оба біля Керчі було нашито 474 золотих бляшок. А в цілому золото на ній було три з половиною фунти. На скелеті цариці з чертомлинської могили було цих золотих бляшок 106. На пальцях у неї було десять перснів. І от коли помирає такий степовий князь, усе його багатство, добро, а також і улюблені його, і йдуть з ним у могилу. Похоронний обряд скитських царів докладно описує Геродот. А все це тепер справжується археологічно. А що не збереглось і струхлявіло від часу в придніпрянських могилах, те додали розкопані могили на Алтаї. Там вдалося розкрити могили, що були Замерзлі всі ці довгі століття. І в цих могилах все збереглося так докладно, що навіть кольори на тканинах не ушкоджені часом. Багатющий інвентар скитських могил свідчить про комплексний побут і далеко не примітивний. Шкіряні вироби з хутра і повсті – а все це вкрите майстерними інкрустаціями різного кольору, дерев'яні вироби, посуд, меблі, речі з кори, тканини, килими. Тепер не збиралось ще більше даних вважати скитів від Карпатів до Алтаю одним народом, настільки подібний був їх побут, на цьому величезному просторі. Навіть ту парню, що описує Геродот в Пазиринському кургані на Алтаї, знайдено. Навіть ту колісницю, що в ній везли покійника до могили, а потім ламали на шматки і розкидали на першому шарі землі на могилі. Тільки різниця, що кургани на Алтаї виглядають провінційно в порівнянні із царськими могилами над Дніпром. Традиція великопишного поховання, коли з царем іде на той світ усе його багатство, його коні, часом навіть і цілий табун. У одному похованні на Кубані налічено 400 кінських кістяків. Його слуги та жінки Вважається чомусь монгольською, але ж вона месопотамська. Так ховали царів у Сумері. Ось славетний дослідник царських могил у Месопотамії Вулей, описуючи свої розкопи в книжці «Ур Гавдейський», пише про одну з таких могил. «Обставлене з неймовірною розкішю це поховання». Виявилось похованням не тільки царя, а й цариці, з усім її двором, з арфістками, прислужниками, воїнами, погоничами, волами, що везли похоронну процесію до могили. З царем поховано 62 особи, з царицею – 27. В іншій могилі, каже Вулей, ще більше почету було. Знайдено. В найбільшій могилі було знайдено 68 жінок, розміщених рівними рядами на долівці. Кожна з них лежала на боці, злегка підігнувши ноги із руками, притуленими до лиця, так близько одна до одної, що голови жінок одного ряду спочивали на ногах тих, що були вгорі. Двадцять вісім із цих жінок мали на голові золоті пов'язки, а всі інші мали такого ж самого вигляду пов'язки. Але срібні. Усі були одягнені в червоні шати, манжети їхні були вишиті намистинками, а пояски обшиті мушлями. Були ще на них сережки у формі півмісяця та по кілька разів синього і золотого намиста. Чотири з них були арфістки. Вони були згруповані з мідним казаном позад них. Вулей зв'язує цей казан із способом їх смерти, припускаючи, що там був напій, який привів їх через Прискорені ворота до того світу. Ясно, каже він, що люди не були нещасні раби, вбиті як телята, але особи шановані. Вдягнені вони в пишні шати, і йшли вони, думається, добровільно до ритуалу, що міг бути в їх уяві лише переходом з одного світу у другий. Від обслуги Бога на землі до обслуги того ж Бога в іншій сфері. Сумерійські царі були обожнені на життя. Їх шанували як богів і після До Доісторичні царі Уру на облісках вирізняються від своїх підданих, бо вони вважалися над людьми зимними божествами. І коли хронікери писали в анналах Сумеру, що після потопу царська влада знов зійшла від богів, то вони думали саме так. Отже, якщо цар бог, то він не вмирав, як люди, а переносився на той світ. Може тому це не було Тягота, а приєлея для його почету Супроводити свого пана І далі йому служити Дослідник приходить до думки Що судячи по всій обстанові Тут не було масакри А люди самі добровільно Повмирали з усміхом на лиці З біснею на устах Може прийнявши опіум або гашиш. Очевидно, тут діє стара, прадавня палеолітична ідея того світу – печери вирію. Є і інше розшифрування цього похмурого месопотамського царського похорону. На думку Джона Камбела, це інсценізація міту про Таммуза і Іштар. Похорон царя і цариці, ми щойно читали, що вони боги, це оповідання в дії про те, як вмирає Тамуз, і як за ним спускається в підсвіт Іштар. Може цей релігійний обряд був не так похорон двох величностей, як необхідна для усього народу релігійна відправа? Ще чого доброго вони і не своєю смертю померли, а ритуально були вбиті для відновлення рівноваги в природі та добробуту свого народу. Могили ці відносяться до третього тисячоліття до Різдва Христового. Отож, і в наших схитських могилах на Кубані і над Дніпром. Бачимо похованих із царем співмрущих людей. Але обстанова вже зовсім інша. Коли в Месопотамії цар і цариця мають кожне свій окремий почет і рівнорядну увагу, то деталів похорону, то і в скицькій могилі у центрі сам цар. Жінка похована в ролі конкубіни, а не в ролі богині, що йде визволяти свого коханого до підсвіту. От хоч би взяти поховання розкопане 1897 року на Кубані біля Майкопу. Найстаріше із царських поховань знайдене на Україні. Воно датується половиною другого тисячоліття до Різдва Христового. У могилі біля Майкопу виявлено велику могильну яму, в яку колись була встановлена дерев'яна комора, поділена перегородками на три частини. У найбільшій лежав на спині з відігнутими ногами чоловічий кістяк пофарбований червоною охрою. На ньому і біля нього було багато золотих, срібних та інших предметів. Дві золоті діадеми чільця, намисто із золотих, срібних, сердолікових, лазуритових та з морської піни намистин. Золоті ковки із грубого дроту, та прикраси з частин Балдахину, що вкривав покійника. З Балдахину залишилось 68 штампованих бляшок із зображенням левів, 19 із зображенням биків і 38 кілечок усе з золота. Крім того, Чотири срібні із золотими кінцями рурки, один метр завдовжки, з масивними фігурами биків із золота і срібла, а також срібні рурки без фігурок. Вздовж стін стояло 17 посудин. Дві золоті, 14 срібних і одна кам'яна. Всі приблизно Кулястої форми. Найбільше уваги привертає до себе срібний кухоль, що обійшов уже публікації усього світу. З ритими зображеннями довкола. Вгорі краєвид, між ним у двох рядах фігури різних тварин і птахів. На краєвиді представлено кілька гір, два дерева, ведмідь і... Дві ріки, що вливаються в море. Це, з усією очевидністю, Кавказські гори Ельбрус, Казбек та Узбек. Ріки Терек і Кубань. Чорне море і Каспійське море. Отже, найдавніше графічне зображення Кавказу і водночас наявний доказ, що посудина, а з нею і деякі інші посудини та предмети місцевого підкавказького виробу. В двох менших коморах були поховані жінки племінного вождя також і дорогими особистими прикрасами. Це ж, із цієї Кубані рушили десь перед 2500 роком до Різдва Христового кіннотники на підбій Малої Азії і утворили в Анатолії могутню гетицьку державу із прото-індоєвропейською мовою. Вони не цуралися чужих впливів. Навпаки, вони охоче приймали Усе від старої великої цивілізації. Способи побудови міст, прикраси їх стін барельєфами і керубами, а також прийняли у свій пантеон і месопотамських богів. Мали тисячу їх. Тож не без того, що переймали вони і міти, та обряди. Чи не переніс і цей кубанський племінний вождь месопотамський царський похоронний ритуал на кубанський ґрунт? Але при тому він примудрився деформувати його основну ідею. З перенесенням центру степових володарів із Кубані на Дніпро перенесений був, починаючи з Шостого століття до Різдва Христового і цей обряд царського похорону із співмрущими людьми та улюбленими кіньми. На довгі століття лишається він центральною релігійною відправою у південностепових скитів. Ось що відповів скитський цар Ідан Тирс перському цареві Дарієві. коли той – Насміхався, що скити ухиляються, не наважуються вступити у відкритий бій із перськими військами. Це мій спосіб життя, персе. Я ніколи не боявся людей і не тікаю від них. Я не робив цього в минулому, ані тепер не тікаю від тебе. Нема нічого нового ані дивного і тому, що я роблю. Я тільки продовжую мій звичайний спосіб життя мирних часів. Ми – скити. Не маємо ні міст, ні оброблених ванів, що змусили б нас дуже поспішати боротися з тобою. Якщо ж одначе ти змушений зударитися з нами негайно, то слухай, но, ми маємо могили наших батьків, пошукай їх і спробуй розкидати. Тоді ти побачиш, будемо ми з тобою боротися, чи ні. Отже, найсвятіше, що було у скитів, це їх могили. Ці могили, начебто, заміняли їм храми, а похорон царя була інтенсивно містична і урочиста подія що її переживали усі і надовго запам'ятовували. Ось як виглядала могила Чортомлик ще 1862 року, коли її почали розкопувати. Вона була обложена довкола вапняковими плитами до висоти 19 метрів. Наверху насипу колись стояла кам'яна баба, а від східньої сторони могили вела давніше на півтора кілометри довжини дорога в степ, обставлена обабіч кількома рядами каменю. Навіть і лабіринт є, що веде до святилища. То не дивно, що так Відповів Ідан Дар'єві. Так у скитів втільвалась давнезна ідея про лоно матрі землі, як той світ. Нема природної печери поблизу, то робиться штучна гора, а всередину її наложено вдосталь усього, Що вважається найціннішим і найкращим. Скидський вельможа вертається туди, Звідки він прийшов? У скитів могила, а в єгиптян піраміда. Одна ідея не змінена в основі, тільки в формі. З давне з палеолітичних часів. Цар, предок, батько народу. Він же й Бог. Бо з того світу, він ще більшу, ніж тут силу має обдаровувати свій нарід щастям і достатком та охороняти від всякого нещастя. А що цар скитський був священною особою ще за життя, то видно з того, коли хто брехливо присягав іменем царя його огнищем, то цим наклюкав біду і на царя, і на себе. Той має бути вбитий. Це ж в нас є таке повір'я, що не можна гріх присягати іменем Бога, божитися за винятком урочистої присяги. Що ж, ця старовинна ідея «Могила вирій» Даласки там те, чого вони бажали, невмирущість. Через двадцять століть вони знов воскресли і стали перед нами живі. Але хто б про них що знав, коли б не їх вітальне мистецтво? Це воно заговорило до нас через голову ХХ століть і розказали про скитів у золотих і бронзових образах, знайдених у їх могилах. Скитські могили посіяні на величезному просторі від Карпат до Алтаю, і знов приходить на думку образ отого зменшеного євразійського трав'янистого рівнинного пасовиська. а на цьому величезному обширі із скитськими могилами на обрії найбагатші і найпишніші ті могили, що стоять нижче порогів біля Запоріжжя Нікополя. Це ж було, був той центр, звідки планувалися близькі і далекі походи, де узгіднювалися міжнародні контракти, нещисленних скитських племен у Європі і Азії. Про контакти, які ніколи не переривалися, свідчить та величезна кількість золота, що його посідали європейські скити, хоч золото добувалося на Україні та Валтаї, але здебільшого в Уралі. Про політичну Неординованість і федерацію каже хоч би і похід Дарія на причорноморських скитів, як на союзників масагетів у Середній Азії та Саків у Прикаспію, що з ними перси ніяк не могли дати ради впродовж століть. Ще через століття з цього центру Скитський. Цар-воїн Атей поширює свою державу за Дунай. Сюди стікається золото з Алтаю та Уралу, хліб, хутра, шкури, мед, віск і раби, з усієї скиті для торгівлі з грецькими колоніями, а також імпортовані багатства з Геллади шовки і павлуки, амфори з вином та олією, тонкі спеції. Оце ж тут, над Дніпром, недалеко Никополя, є розкопано найбільший центр степової скитії, а те й так зване Кам'янське городище. Та з 20 малих укріплений городиш пізньо Скитської доби. Але це ж той самий осередок, що в ньому гніздилася Запорізька Січ. Можемо вважати, що Січ була спадкоємцем Скітської держави над Дніпром, яка проіснувала 800 років. І в цьому не бачимо ніякої фантазії. Справді бо, скільки заманливих аналогій. Військова організація скитів має назву воєнної демократії. Влада царя була обмежена зібранням війська, віче, що обговорювала політику царя. І могло свого царя полководця скинути, якщо є на те причини. Таке сталося із внуком Адантирса Скілом, якого позбавили царського звання і скарали смертю самі скити за його прогеленські симпатії. Це ж та сама і запорізька традиція. віче могло скинути гетьмана, коли він був не такий, як треба, та скарати його на горло. Скитський звичай побратимства, скити вважали, що немає нічого вищого і ціннішого за дружбу побратимство. У нас навіть і термін для цього вироблений, як залишок від закоріненого звичаю. Михайло Грушевський подає і опис. Такої присяги на вірність і солідарність у поході. Всі держаться за руки і тричі обходять навколо столу, на котрім стоїть миска з горівкою і ложкою черпаком. При кожнім разі всі п'ють горілку з черпака, а під кінець просто з миски. Це пиття з одної чаші якогось ритуального напитку дійсно живо нагадує спільну чашу, котру пили побратими, зав'язуючи братство. Але це ж спрощена церемонія скитів, як її описує Гродот. Велика глиняна чаша, наповнена вином, і учасники присяги злегка ранять себе ножем або шилом і скапують кілька капель крови у вино. Тоді вкладають у цю рідину трохи стріл, меча, бойову сокиру та дротика. Весь час промовляючи молитви. Тоді кожен учасник присяги п'є один ковток із чаші, а також і провідники кожної партії. А в скитських могилах виявлено, що чоловіки носили в одному вусі сережку. Так само і анти, так само і князь святослав, так само і українські козаки носили лише в одному вусі сережку. Любов до високих могил не тільки скиті увічнювали себе високими могилами. Таке, Саме бажання і кожного козака, як свідчить пісня. Козак просить насипати над ним високу могилу. Взагалі цікава ця увага козака до того, як його мають поховати. Йому неоднаково. У царській могилі в Криму знайдено поховання царя в труні з Гадрини. Це Вишуканий матеріал для труни. І от так само і козак просить голову родини матір, Зробиш мені, моя мамо, з кадриноньки труну. Само слово «козак», власне, не що інше, Як одна з назив скитів «сак», Можливо, початок слова «ко», це скорочення з комонний кінний сак. Є ж не тільки українські козаки, а й донські, уральські, яйцькі. Є й народності у Західній Азії, що звуться кайсаки, казахи, напевно, мішанина саків із монгольськими племенами. Вони до революції 17-го року впровадили такий спосіб життя, як і дві з половиною тисячі років тому провадили скити в степах України. Жили у вежах, на колесах, кочують із своїми отарами основна їжа їх кумис, кобиляче молоко. Ось, каже, один мандрівник, Австріяк із походження, що за часів Другої світової війни після тяжкої подорожі пустелями і горами добився із товаришем до столиці Тібету Лхаси. Наші бороди були, може, найразючіші. Ми мали довгі і розкішні бороди. Тому нас мали за казаків із Центральної Азії. Це плем'я, що вимандрувало з Совєтської Росії до Тібету. Вони йшли зі своїми родичами і табунами та плюндрували праворуч і ліворуч, а тібетці відганяли їх до Індії. Часто Ясно, шкірі і сині і їх бороди ростуть нормально. Чи це подібно на тих стародавніх саків, як зовнішньо, так і поведінкою? Про скитів доходять одноголосні свідчення самовиців греків, що скити були довговолосі і бородаті, а волосся в них було руде, як кров. Аляни, одне одно із сермацьких племен, споріднене скитом, були майже всі високі, дуже гарні. З помітно білявим волоссям, бородаті, довговолосі. Це ж також були саки, ще поки що без дотечного ко. А коли шукати і ще порівнянь, бо тут не всі, то можна нагадати і про верховне скитське божество, охоронницю, вогню, богиню Табіді. Це ж її найбільше шанували скити навіть більше за батька Папая Зевса. Так і козацтво Запорізьке найбільш за всіх шанувало матір Божу, Прочисту Діву Марію. Вона, як і херсонська Діва, вважалася покровою війська Запорозького. Тільки щодо амазонок, то вже вибачайте. Бабського духу на Запоріжжя не допускали. Ай, дайте спокій з цими вашими скитами, чую вже деякі голоси. Та ж вони ніякого відношення до українського народу не мають. Якісь кочові азійські зайди сумнівного походження, мало чи не фінсько-монгольського, і раномовні грубі варвари із жорстокими звичаями. Та ж вони скальпували вбитих ворогів, пили кров першого вбитого ворога, здирали шкури із трупів забитих і зшивали собі з цих шкур плащі, або робили рушники. З черепів визначених ворогів робили собі чаші і з пихою пили з тих чаш. На війні вони вживали отруєних стріл, полонених вбивали, людські шматки розкидали на полю, а кров'ю поливали свого страшного бога війни Ареса Меча. Та ж вони вбивали і їли своїх старих родичів, п'яниці, яких світ не бачив, вошоїди. Всі ці епітати позичені з історії Геродота. Це так греки уявляли собі своїх північних сусідів, що, до речі, годували їх гіперборейським хлібом. Так, наче греки не були такі самі. Чи не приносили вони в жертву людей перед початком війни? Та ще і свого власного роду, ось, наприклад, коли похід ахейців був затриманий в Авлії, Супротивними вітрами ясновиці оголосили, що плавання буде успішним тоді, коли дочку Саря і проповідника Агамемнона і Гінею Ахейці принесуть у жертву Артеміді. Агамемнон за вимогою Ахейців віддав дочку в жертву або Атеняни принесли в жертву дочку Ерехтея і Пракситеї. Чи може латиняни, що вбивали полонених, чи кельські друїди, жерці, не приносили в жертву людей? Так, і вони забивали полонених та покроплювали їх кров'ю вівтар, дерева, Священні предмети. А ось що написано про прусів у енциклопедії. На наказ Вайдевуті, жерця священника, але очевидно, і воєводи, давні пруси усували своїх власних батьків, коли ті були дуже старі і дуже хворіли, щоб не мати на них зайвих. Витрат. І чого б це скити, азійські зайди, коли вони споріднені із тракійцями, а тракійці за часів Гомера, себто у першому тисячолітті до Різдва Христового, були ще стародавнішими мешканцями Причорномор'я. На цих приборкувачів коней дивилися ясні зевсові очі, коли йому набридло спостерігати битву між троянцями і ахейцями. Але самі греки в своїх звістках про скитів інколи обмовляються про геніальність та тьмущість цих степовиків. Прийшов один такий скит Анахарсис до Атен, ані слова не вмів сказати по-геленському. А за деякий час із дикого варвара зробився визначним грецьким філософом. Афоризми його були дуже популярні, і деякі записані і дійшли до нас. Чи було б це можливо, якби він вийшов із такого справді дикого і варварського народу? Або ось, а гіпербореєць вийшов до Атен з луком і сагайдаком за спиною, в хламиді і чреслах золотий пояс, штани від ступнів до ягодиць, скид з голови до ніг. Але як тільки поворухнув язиком, з уст його полилися слова Наче в академії. Матеріальні рештки скитського побуту, що здобула археологія, оповідають не про дикість і примітивність, а навпаки, про універсальний талант до рисунку та про глибоко мистецьку і естетичну вдачу цього народу. Греки писали, що у скитів нема професіоналів-ремісників. Але кожна скицька побутова річ – це розкішний мистецький виріб, хоч би яке утилітарне значення вона мала. А це означає, що кожне уміло виробляти ті чудові речі, над якими тепер трудяться мистецтвознавці. Усі були майстрами. А згадаємо про скицьку одежу, вишиту золотом, про їх шкіряні вироби, вкриті інкрустаціями і мозаїками, про повстяні речі, виконані узорною аплікацією. Все це в зелених, синіх, жовтих, червоних кольорах, покрито золотими лелітками, листочками, срібною фольгою, Оздоблено торочками із дорогого хутра. Але нас особливо цікавить любов скита до прикрашування свого коня. Найбуйнішність скитського звіриного стилю виявилася саме тут. Все, що належало до виряду коня, мало Надзвичайно багатий набір прикрас, Неймовірну щедру орнаментацію. удила, псалії, уздечки, Підхвісні ремні, сідло, підсідельник, Шкутаряне покривало, на коня, Кнутовище, все, словом, було в різьбах, Інкрустаціях в зорчастих оздобах. Безмежна різноманітність мотивів і засобів стилістичного оформлення усіх цих звірів і птахів, оленів, турів, барсів, тигрів, лосів, пантер, левів, зайців, баранів, сапів, півнів, фазанів, гусей, тощо, вбрали в себе весь досвід степового співжиття із звіриною та птаством. Але, іще крім того, Фантастичні звірі, Візії напівзвірів, напівлюдей, Крилаті леви, Собачі голови із кабанячими іклами, Голови баранів із гребенями грифів, Крилаті бики, Рогата коняка із дьовом грифа, Левиця із хвостом що кінчається пташиною головою, грифон із оленячими рогами, крилатий цап або вовк, рогатий лев, чого тільки та фантазія не навидумувала. І все воно виглядає суто індивідуально, має свій стиль кожного звіра, а це показує, що творці цього стилю безперестань спостерігали дичину, вбирали її поведінку у свою підсвідомість. Це ж було їх щоденне заняття, Мали справу із різноманітними звірами. Тому вони і знаходили і собі хист показати навколишній звіриний світ із такою переконливою мистецькою силою. Це зображення звіриного світу – було не тільки тематичне, а ще й сюжетне. Зображуються сцени боротьби із звірами. Все те, що бачило моментально око степовика. А потім так вірно передавалося степовому сюжетові. А особливо улюблений мотив «М'ясожер замучає травоїда» пантера нападає на лань, криватий лев атакує гірську козу, дракон нападає на грифона, а цей на тигра, барс замучує оленя, орел, розбиває барана. Оці фантастичні співтворіння і сюжети наводять на думку, чи це не сцени із мітів і сказок, що розказувалося довгими вечорами-ночами у таємничій пітьмі неозорого навколо степу біля багаття. Довершена майстерність, безконечна варіабельність звіриного зображення, виробленість неповторного стилю та всенародність скицької штуки підказують, що передавалося це мистецтво від діда-прадіда, з часів незапам'ятних, а з яких же? Та очевидно, з Мадлену, бо Мадлен і характеризується в мистецькому вияві як найбільшою увагою до зображення звірів. Це ж у Мадлені головним об'єктом мистецького відображення стає звірина, витиснувши Попередній центральний образ епохи – зображення голої, вагітної жінки. Мадленці потребували відтворювати безконечно, перед кожними вловами, у захованих печерах-святилищах, на зовнішніх стінах скель, виписували на великих і малих площах, різьбили із дерева, малювали, Рисували на корі, на шкірі, на повсті, вишивали, викладали довгокольорові аплікації. Це ж були мітичні пращури, що приносять щастя і добробут, що оберігають від усього лихого і недоброго, що здійснюють контакт цього світу з невидним. Отже, зображення було і охоронним талісманом, потрібним щохвилини. Раптова поява скицького стилю, що на ній будують теорії самостійності, його неоригінальності і запозичення, тільки порізна. Вона зовсім не раптова. Попередні витвори цього стародавнього стилю – не збереглися просто, що згнили. Витвориці змогли дійти до наших часів тільки тоді, як виконавці навчилися вживати металь. Сама техніка про це каже. Скити спочатку робили різьбу на дереві, а потім на цьому штампі витискали в зір, на золоту бляшанку. Коли попередньою величезною, багатотисячною практикою можна пояснити високу мистецьку дозрілість скитського звіриного стилю, тільки тим, що він вікував у степах Євразії ще з Мадлену. Це ж той самий масив, що ми його простежуємо з перших сторінок цієї казки, на базі Мамутового оріньяцького господарства з мудрою господиною, матір'ю Дівою на чолі, зродився пишний мадвен. Цей мадвен успадкував діву, перетворивши її на чоловічого патріархального діяуса, Зевса, Дива і інших що й відзеркалювало процес патріархалізації у громаді. Як ми вже не раз зауважували, процес у центрі триває довше, зміни відбуваються повільніше. Так само і мистецьке відзеркалення соціального процесу в суспільстві, Звірений стиль тотемного походження у центрі, степах, триває довше і доживає до залізного віку. Він об'явився у повній соковитій силі і поширив свій вплив на захід-схід. Заперечують тотемізм у скитів. Мовляв, вони вже давно вийшли із тотемної стадії, а ці зображення звірів, що ними оточив себе скит, Обереги, чортогони, мовляв, але це ж та сама думка, тільки іншими словами сказана. Мовляв, ці звірині талісмани мають опікунче значення. Опікувалися, це ж і є їх обов'язок темного предка. Зроблена зброя не буде добре служити, якщо її, не зачарувати святими пращурними знаками і образами. Оспадкувавши ці знаки і образи з часів мисливської магії, не конче знає скид, що це його тотем. Але він знає, що має населити кожну воздечку, кожну попругу, кожного ремінчика, Взбрує святими знаками От тепер і гарантія, що добре буде служити А втім, чи можемо ми знати, як далеко відійшло світоуявлення скитів від тотемного Коли через 2,5 тисячі років у нашому фольклорі можемо знайти його сліди Ось відкриємо збірник наших пісень та колядок і знайдемо. Пахолятонько, струже стрілочки, Все калиноньки, Хце застрелити сив соколенька, Ой, не стріляй, То не соколенько, то твій батенько. Як же це нагадує обурення австралійського то ти міста, Що Візгрився. нащо ти вбив Мого брата? До того, хто бив Лише ворону. Або Ой, бо ми ж Не є сиві голуби, Ми ж бо є святі янголи. Вже знаємо, що Наше слово святий Рівнозначне слово тотем. І сміливо можемо Усунути чуже слово з ужитку. А що таке святі янголи? Це ж і суть опікуни на християнський лад. У наших найдавніших колядках дуже популярний образ оленя. Очевидно, був це і найпоширеніший тотем у свій час. У Євразії Ще у першому тисячолітті по Різдву Христовому було вірування, що олені приносять душі на той світ. У повісті Временних літ можна прочитати, що маленькі оленятка випадають із хмари та розходяться по землі. А ось сучасна осетинська казка. Заходить велетень у житло, де Захований герой і каже «Ух, ух, Алона біло не чую!» Це по-нашому нібито людським духом пахне. Отож такий Алон, алянський герой, пішов на влови і в комишах побачив чудесного оленя. Наче сонце засяяло серед комишів. На галяві сидів олень. Вісімнадцять рогів, Налічив я на голові. Налід стріли наблизився я до оленя, Націлився, і лише хотів пустити стрілу, Як розсипалися усі мої стріли, зникли, жодної не лишилося в сагайдаку. Вихопив меча, але й меч вискочив з рук, Не знати, де й дівся. А олень миттю зник, навіть сліду не лишилося. Що за овень? Вовна на ньому золота була. Це Ацирурхс, дочка сонця. Героя Сослана спіймали і кладуть на шартовний стіл, щоб заколоти. Але Ацихурс перетворюється в дівчину і рятує Сослана, бо він призначений їй за чоловіка. От вам і підстава вважати себе нещатком чудесної оленя-дівчини, якщо ви належите до роду Сосиланового. Тепер рід оленів у всьому буде допомагати, опікуватись, а коли треба, то заговорить і людським голосом і накаже відкинути лівого рога, а звідси посипеться все, чого душа забажає. Осидинський Бог диких звірів і в першу чергу оленів, а в саті, теж має вигляд оленя. Ім'я це дивно нагадує нашого Евстратія, святого, що був у дружбі з Оленем в час своїх відлюдних перебувань у лісі. Прозоро видно, що християнський святий покрив попереднє тотемне божество, яке мало вигляд оленя. Отже, олень – найчастіше і найчисленніше зображення у скитському мистецтві, зокрема, на стандартах. Крім оленя, на скитських родових стандартах були і інші звірі. Треба думати, що в сиві для самих скитів давнині родові колишні тотеми – соколи, орли, бики, леви, тигри, барси та інші стандартиці – високі описи, що на них насаджувалося опікунче зображення, несли перед родового з'єднання. Ця традиція дожила у Європі до наших днів у вигляді родових гербів. Оце ж ті самі опікуни. Ряди таких геральдичних знаків, чи їх деталів у скитському мистецькому виробі, були на рукоятях мечів, покривали зовнішність час, казанів, окуття сагайдаків, Повторювалися в сотнях на золотих бляшках. Сотнями нашивали їх на одежу, на взуття, на килими, на покривала. На сідлах були вишиті ті самі фігури. Вже їх старовинне значення затуманилося, але однаково шукали в них охоти. За безпеки щастя та всіляких успіхів. Месці і естети скити дбали не тільки про виставність свого коня, але й про власну зовнішність, особливо про красу своєї зброї. Сагайдаки їх окуті взірчастим золотом і срібом Мечі їх із золотими рукоятями, і навіть і нагайка золота. А Вже не раз доводилося згадувати про масу золота в убранні, про розшиту золотом одежу, сяючи від золота та самоцвітів шапки. Але особливу увагу приділяв скит поясові. Він у нього був із широкого ременя, Часто доходить до середини грудей, прикрашений золотими, срібними та мідними бляшками та аплікаціями із шкурок. А все це виразно можна побачити навіть і на золотих скитських вазах. Любили скити і випити та поспівати. Слава про скитську поятику доходила. Широким відгуманом до греків. Скити пили нерозбавлене вино, А коли греки хотіли випити міцнішого, То казали, треба це вино підскитити. Поет Анакреонт залишив такий вірш. Ну, друзі, не будемо більше з таким галасом і гуком пиячити, не мов ті скити, а будем тихо пити Під звуки славних гімнів. Любили заграти і на бандурі, по-скицькому. Вона звалася Пандоура, А в сучасній осетинській мові – Фандир. Та й шкода мені відмовитися від таких мальовничих скитів, Якщо вони не частина історії України, то як же ми самі себе збіднюємо? Таким яскравим періодом із державою над Дунаєм Додону, що протривала 800 років із золотими лицарями, із мистецьким здобутком, славетним звіриним стилем, такими блискучими предками, хотів би, Почванитися кожний передовий європейський нарід, а ми відбиваємося. Ні. Це не наше. Нічого спільного не маємо з якимись азійськими зайдами. Ні. Нас навіть не обходить запевнення скитської легенди, що скити в часи Геродота вже жили на цій землі тисячу років і проходить, від самого палає Зевса та дочки Бористена. Хай їм навіть із неба і золотий плуг, Золотоєрмо, золота сокира і золота чаша впали, Геть із скитами не хочемо їх мати перед своїх предків. Але, коли навіть тисячоліття побувало, і скидство на нашій землі побутувало вже багато століть То воно ж надало обличчя нашим степам Як ми можемо викинути із числа наших пращурів? Невже ж таки творчий дух їх народнього генія Не усів хоч яким тонким пилком у наших душах, у нас далеких нащадках якихось предків нашої землі. А зрештою, що ж за ганьба та сором, якщо і справді скити колись прикочували з Азії? Чи ж Персія та Індія з їх духовними багатствами не в Азії? Чи європейська цивілізація не живе і досі спадщиною азійського Сумеру? І хіба... Скиті не індоєвропейці, не з одного з нами мовного коріння. Фізичний вигляд їх, за їх власним портретуванням, показує таких самих бородатих дядечків, яких можна знайти і в нашому сімейному альбомі. Греки одностайно називають їх ясношкірими, рудими, білявими. Розколяни, що їх означає Русі, Русяві Аляни. Ну що ж, прикочували з Азії. А колись, ще давніше, відкочували в Азію з України, як думають авторитетні дослідники. Вважають, що мідійці, попередники персів, прибули до Персії з Південної Росії, і знайшовши царство Урарту заселеним, обійшли його і поступово окупували західню частину іранського плято. Це ж була їх домена, простір від Дунаю до Алтаю, куди хотіли туди і кочували, без ніяких перешкод. Гірше було б, якби їх попередники, бронзовики, не мали об'їжджених бистрохідних коней та не потребували пасовиськ для своїх отар. Та й не було б такого багатого вахляра індоєвропейських народів, не було б і їх провідної ролі на земній кулі а що скити нащадки бронзовиків і продовжувачі розпочатого ще гетитами процесу були один на рід від Дунаю до Алтаю, то це стверджує хоча б дивовижна одностайність кінського спорядження на цьому великому просторі, як виявила тепер археологія. Це ж останній масив, що тримає Безперервну тяглість із часів Людовика. Але факт фактом. Ці голосні на весь світ скити десь так у третьому столітті після Різдва Христового зовсім зникають. Вже про них не згадують у своїх звістках про північне Причорномор'я грецькі письменники, а в 4 столітті – про них усі взагалі забули. Тільки ще довго ця територія вважалася скит'єю. Аж до літописних часів Вєлікая скуф. Пропали і бундючні царські скити, а степом прокочується могутня хвиля сирматів, ясиві, роксоляни, аляни. Показавшись з задону в другому столітті до Різдва Христового, за кілька століть вони вже опинилися над Дунаєм, вони та інші кочовики, як швидколетні кадри наших степових зверюг за Грушевським, гуни, хозари, болгари, авари, спустошили причорноморський степ, аж поки не почали заселяти його слов'яни. Сімнадцять століть спали скити в своїх могилах-храмах, надаючи степам містично-загадкового хвилястого на обрії краєвиду. Та й от, дякуючи своєму звіриному стилові, знову воскресли. Археолог Градков, досліджувач Кам'янецького родища на Дніпрі, Вважає, що це величезне городище не було столицею царства Скитів, а, вірніше, царя Атея. Але він же вважає, що Скитів розступила в собі слов'янська стихія. Вже в третьому столітті після Різдва Христового починається слов'янізація південних степів, а від Скитів, каже він, вона ж час кілька Слів, що ввійшли у нашу мову, та й годі. Хіба тільки? А перси досі називають слов'ян скитами, себто на свій перський лад, як і п'ятнадцять століть тому, сакалаб, саклаб. Можливо, що вони за інерцією перенесли стару назву на нових заселювачів але ось грецькі письменники античної доби починають все частіше згадувати про слов'ян антів, венетів, склавінів, і якось дивно вражає, що наших смирних і хліборобських слов'ян, нащадків матрі Леве, вони характеризують такими ж словами, як і недавно скитів. Славіни, що звуться і денобіями іноді охоче їдять жіночі груди, бо там повне молоко, і розбивають грудних дітей об камінь, як мишей. А другі утримуються і звичайного м'ясоспоживання. Одні зухвалі, свавільні, вбивають свого зверхника під час спільної їжі чи подорожі, пожирають лисів, лісових котів, свиней, викликають одне одного вовчим завиванням, а другі утримуються від обжирання і підпорядковуються всякому зустрічному. Слов'яни відібрали в рімлян цілу Грецію. Слов'янські осади з'являються у великій масі в Македонії, Тесалії, Беотії, Епірі, Пелопонесі. З Балканського побережжя слов'яни переходять навіть у Малу Азію. Кілька таких цитат малюють той самий образ експансивних вояків Розбишак, що для них головне зайняття – війна, плюндурування сусідніх земель, військове здобич. Така ж сама військова організація – старшина князь і його дружина. Про це ми можемо вже мати більше уявлення. Бо це була та сама організація, що її успадкувала від давніших часів Київська Русь. Князь і його улюблена дружина або відбувають військові походи, або засідають у градницях і бенкетують. Це ж така знакомита картина. І для кельтів – і для алянів, як ми вже бачили сказок, і для слов'ян. Святополк навіть у поході, стоячи меже двома озерома, і всю нощ пів, бо з дружиною своєю. Під час цих банкетів гунали безконечні величання та здравниці, бо яни свої пісні слова компонували про походи та звитяжців приграючи собі на гуслях та на пандаурах. Князь, він же і головний жрець, що справляє жертву приношення. Він вищий, себто наділений надприродними здібностями. Вищий Олег, наприклад, як знахар. Це означає, що його княжо стан розвинувся з колишнього Мадленського знахара, який знав, як то чарувати звіра перед виходом на влови та керував пляном ловецької експедиції. В одній славянській мові польський князь і священник навіть і досі однаково звучить – князь Сьонс. І справді, князь Святослав приносить жертву під час походу, бо ж його князя-жреця – обов'язок. Він – представник вищих сил для народу, як і цар, і, до речі, гетицький цар-верховний жрець. І так, як через слово «леле лада» ми промацали хліборобську основу слов'янства, то тепер через княжу грецько дружинну організацію – Промацуємо другий складник основи – Мисливсько-Скотарську. Під екваторіальна і підлюдовикова зони в слов'янстві поєдналися. Як скити поклонялися мечеві, знакові бога війни Ареса, так і слов'яни складали присягу перед мечем. Меч був символом княжої влади і предметом релігійного культу каже дослідник. Можемо простежити цю традицію меча і далі. Володимир Великий взяв за свій державний знак той самий скітський меч, що був колись застромлений на купі хмизу, як символ ареса. Якщо ж навіть цей тризуб меч, що перейшов від Володимира до української держави ХХ століття, походить, із Котарського тавра ще давніших епох, то однаково він важко уявно стародавнього походження. Той же Володимир одружився із Рогнідою, як скит, Спочатку повбивав її батька і братів, а тоді почав її сватити. Так само і осетинській касці Сослан-Батир, вийшов сватити улюблену дівчину із словами «Я вбив твого батька, тепер ти моя!» Про сквітів колись казали, що нема сильнішого за них народу, і ніхто не міг побороти. Якби між ними була згода, ця характеристика переноситься і на слов'ян. Так і про слов'ян кажуть, що в них брак згоди і упертість, та неохота підпорядкувати свою гадку гатці Загалу, наслідком чого виходять криваві бійки. Інший сучасник каже слов'яни нарід відважний та войовничий, ніхто не дорівняв би їм у силі, якби не розріжнення їх численних відокремлених племен. Почавши з IX століття повно нарікань на слов'ян, що нічим не різняться від нарікань на скитів. Нарід, як то всі знають, дуже жорстокий і немилосердний, що має жадного сліду ласки до людей. Подібні до звірів своєю вдачею, нелюдські своїми вчинками, самим поглядом виявляють вони замилування до вбивства. Вони відважні і сміливі. Як нападуть на інший нарід, то доти не відступляться, поки не знищать цілком, а як перемоги пригнічують, як рабів. Це ж слово а в слово те саме, що казали греки десять століть перед тим проскитів. Нещадні, люті, безсердечні, звіроподібні, Душею. Або скит безжально розрубив ворога з метою вбивства Вдумуючись у ці характеристики дивуєшся Хто кого проковтнув Слов'яни скитів чи скити слов'ян Надавши їм воєвничих рис Чи може може, слов'яни це і є скити? Ушляхнені Витою в них гіперборейською душею леве. І навіть фізичні риси слав'ян описуються так, як колись описували скитів та алянів. Ось говориться про слав'ян і антів. Всі вони високі і надзвичайно міцні, тілом і волоссям не дуже білі, але блюндинуваті, і не впадають у зовсім чорне але всі родуваті. Слов'яни нарід червоної краски, з русявим волоссям, кріпкі тілом, великі тілом, русяві, гарні люди. Скидські тризни, влаштовувані на могилах померлих, зрештою такі ж, як і в ахейців, описані в Говерові Іліаді, перейшли і в слав'янський похоронний обряд. Як би це могло бути, коли б скити прийшли, побули і пішли? У слові о пауку Ігровім «Хорс великий», сонце виступає в ролі божества. Аляни в осетинських казках також моляться «Ясне сонце». Кажуть, що гуцули моляться в Карпатах до сонця. Всякий, побачивши сходяче сонце, здоймає побожно накриття голови, а, звернувшись лицем до сходу, віддає йому глибокий поклін, і, хрестячись, шепче слова молитви «Слава тобі, Господи, за личеньке твоє Господнє, що ця показало праведне, слава тобі просвященне! Хорс виступає як мітологічний предок і основоположник династії на Заході. Вінукінд Корфейський передає легенду про те, що брити заклинали саксів Хенсінга і Хорса на царство, бо в них земля велика та багата. А спільний предок усім цим Хорсам-сонцям, мабуть, у Гетинській, Сиві давнині. Богитити мали своїм державним знаком кривати сонце, що стояло над усіма зображеннями. Тоді ще, мабуть, не відчувалося ніякого поділу на закаспійських саків і західноєвропейських саксів, предків сучасних англійців. Або у олені невідмінні персонажі наших колядок. Ці олені з семидесятьма рогами просто потребують ілюстрації із кицькою звіриною мистецькою культурою. А тури, орли, соколи і інші звірі, що обіцяють людям свої послуги і говорять людським голосом. Це ж чистісінький звіриний стиль у нашому епосі. Чи не нагадує вам це сосланове полювання на дочку сонця Ацерургс у воленячому вигляді, що також кінчається сватанням? Михайло Грушевський називає це дружинницькою поезією. І в цьому ми з ним згодні. Але треба додати, що це дружинницька поезія при скидському патріархові вождеві. Це ж епос народу, що ніколи не вирушав із євразійських просторів від самого Оріньяку Мадлену. Турець – добродійник, опікун, що ладен навіть сам себе в жертву віддати для успіху гордого молодця а властиво перетворитися на панну. О, в стосунках із святим звіром усе можливо. Обо ж оце замилування в золоті, як найвищому вимірі краси, що так виразно виступає в старовинній українській поезії, і що її Михайло Грушевський називає візантійським стилем Андської доби. Але вслухаючись у ці колядки з золотими роженьками, золотим зерном, золотою корою на яблуні, золотим колосом, золотим човником, золотим мостом, посіяним золотим каменем, то, видається, що ми опинилися у IV столітті до Ріства Христового. Де все, аж очі засліплює золотом, Аж бачимо і золотий терем. Але де він? На тім овенці тридесять ріжків, На першім ріжку золотий терем, Чи туре овене на дев'ять ріжків, Ой, на десятім там терем росте. Ось і сама княгиня, Походжає, а на княгині кований пояс, на тім поясі золоті ритязькі. А за вікном вигравають золоті і срібні трембіти. Там десь і козак походжає, у нього срібне срібонька, золотий лучок, а коня його золота грива покрива. Дівчина ж убрана ось як. Павляний вінок, золотий персинець, перлова тканка, кований пояс, лися шубонька, золоті чобітки. Навіть ікла вепрові золоті, навіть сохи в коляцьці вони. Ой сохи твої золотії. Сошнички твої все мідянії, уродить намся золотий колос, золотий колос, срібне зерно, срібне язерно мідяне стебло. А коли ще побачимо волів і золотими рогами та почуємо про ярма все кедрові, в ярмах списочки позолочені, то навертається думка про той золотий плуг. Що впав колись скитом із неба. А що сказати про цей постійний мотив у всіх піснях? Мотив хвилювання, вирушання весною в похід. А вже весна, а вже красна. І стріх вода капує, молодому козакові мандрівочка пахне. Прийшла весна красна, нам гаївочку принесла. Для панінок гаївочку, Для порубків – мандрівочку. Навіть конь відчуває нетерплячку Та перед смак нової дороги Руху вперед нових пригод. Розвелися води на чотири броди, В четвертому броді конечок заіржав, Він доріженьку почув. А чи це не про скицького мовиться оця колядка? Коника сідував в сімдесят попрух, А в 10-й бай золотую, А в того коня срібні копита, А в того коня шовковий хвостик, А в того коня кілова грива, килова грива коня покрива, Срібні копита камінь вупають, Срібло-золото розсипають. Чи, ой, рано-рано, Кури запіли, А ще раніше устав, Лучком заврящав братів, Побуджав, браття, вставайте, Коней сідайте". А далі оповідається про походи На ближчі і дальші землі. Німецьку, Рим, Царгород, Туреччину, Бівгород, Львів. Про підготову до походу. Стружічко стружне, огника кладе, Золотце топит, зброю цю злива. Потім про наскок на німецьку землю. І завоюємо, і зграбуємо ми, Заберемо сиві коники, сиві конико, невиїшені. Потім іде розподіл награбованого в збройному наскоку добра. Пан Хомотенько, перебіршенько, сам молоденький, кінь вороненький, перебирає між кониками, сіделками, вождечками. Чобітками, нарешті і дівоньками, собі забирає що краще. Кінь у козака українській народній поезії то непростий кінь, він чудесний. Він переносить козака без часу, куди той захоче. Він сам наперед над полем шмигнув, як конем шмигнув. Аж ся Рим здригнув, з Римом воювали ще скити, нищачі римські провінції за Дунаєм. То очевидно ж, козак так само ставиться до коня і так відчуває його, як і той далекий пращур. Або ось як виглядає молодий козак, чи ж не скицький дружинник? Горде, горде, паня, між панами славної, Сокол ясний, панечу красний. Лілія та його ніженьки із щирим золотом горіли. Грай коню, грай кониченьку, під молоденьким грай коню. Грай коню, грай кониченьку, воронесенький, під молодесеньким. Подзвони, подзвони коню Своїми узденцями золотими. Потупай, потупай коню По тим скарбованім камені. На коню, на коню, Золотеє піречко на ньому. Порівняємо це з вісткою IX століття до Різдва Христового. Один скитський володар Зняв з голови вінець, та блищав золотом і самоцвітами. Скинув військовий панцир, обсипаний дорогоцінностями, бо варварська зброя чванлива і розкішна. Та послав удар. Порівняємо із Осетинською казкою. Південним сонцем грало золото і срібло, що ними були оздоблені їх уздечки. Порівняємо з літописом. Тогда Володімир Мономах пів золотим шоломом дон. А цю колядку можна б підписати під сценами всесвітньо відомої вази, знайденої в могилі Чортомвик. Вик. Ой, у чистім полі стоїть стаденько, Стоїть стаденько коней вороних, Найшовся там ка кінь вороненький, Ані спійманий, ані сідланий. Гнало за ним, гнало, три громади, Не могло дігнати, дігнав же його пишний, Скорого дігнав, зараз го спіймав, Скорого спіймав, зараз осідвав. Михайло Грушевський називає це Дружинницькою поезією, Бо в ній ще бренить, Гуде і з золотом подзвонює анська традиція. На мою думку, ці традиції скицького дружинника тут ще свіжі. Себто анти і запорожці продовжували традицію скицьку. Самі запорожці хріборобством не займалися, пише Микола Аркас у своїй праці «Наш степ». У степах випасали вони величезні табуни коней, овечі-отари і гурти-худоби, присутність яких у степах ані трохи не порушувала їх дикого вигляду. Ні міст, ні великих селищ запорожці не мали. Зосереджувалися вони у своїй твердині січі, маючи лише на границях своїх вольностей низку укріплених пунктів Так само казав і скитський цар Адантерс Ми не маємо ні міст ні оброблених ланів Там саме де була січ розкопана тепер колишня твердиня степового Скитського царства та за два десятки малих укріплених Городище довкола. Між часом Адан Тирса і Запорізькою Січчю прогалина часу яких 20 століть, Яким змістом була наповнена ця прогалина? Михайло Грушевський каже, що вже у VI столітті по Різдві Христовому анти посідали простори від Дунаю до Дону, від Карпат до Чорного і Озівського морів. В Антах маємо предків українських племен. Та й так виходить, що Анти не колонізували якісь нові і неналежні їм землі, а поверталися на ті самі, де їх пращури були спокон віку, з часів, як поженилися папай з дочкою Бористена Дніпровною. Чи за іншою легендою, як у Геракла закохалася богиня, господиня цих земель, жінка-змія, та мала від Геракла три сини. Анти повернули собі свою дідизну, свій спадок від скита Геракововича. Якщо ж ми із китами не маємо нічого спільного, то і ця анська колонізація подоння і приозів'я з VI по X століття – лише випадковий епізод. А коли азійсько-тюрські хвилі кочовиків заливали наш степ та витуснули звідти антів, то що нам до того? Степ безгосподарний, нічий, а анти самі були лише випадковими гастроверами. Такий висновок? Таким чином, характеристика антів тотожня із попередниками-скитами та наступниками-слав'янами. Прокопій каже, що від початку панування Юстиніана Гуни, слов'яни і анти страшенно нищили майже щороку Іллірію і Тракію. У всій землі від Іонійського моря до Царгорода Гевладу і Херсонес. Він описує цих чорноморських антів як професіоналів-добичників, які не займаються господарством, а всю енергію, Віддають війні, в котрій являються незрівняльними мастрами, спеціалістами в засідках, несподіваних нападах тощо. Але втім, то річ, що анти вже не були скитами. Не тільки Запорожець селився хуторами, як описує у згаданому нарисі Микола Аркас. Порідку дуже розкидано в запорізьких степах виднілися зимовники-хутори жоначих січовиків. Зимовники були прототипом пізніших степових хуторів. Господарі-запорожці сідали на землю. Зимовники укріплялися частоколом і ровом, мали навіть гармати. січовиком і його родиною жила і челядь, його невеличка дружина. Але ж ці прототипи українських хуторів традиційне повторення улюбленого способу оселення антів анти мешкають розкиданими і відокремленими осадами, селячись далеко один від одного. Це вже хлібороби. Їх тягне до землі. В напівкочовім розбійнім життю Чорноморського розселення З начальниками, що стояли на чолі озброєних ватах, З дружинниками, типово скицькому, Вже закладені гени трипільських хліборобів. Де є земля, там треба її обробляти, Засівати вони, садити баштани, Городи, садки. Чи можемо ми викинути, як чуже щось, Вище наведену крапельку прикладів І скарбниці нашої народної поезії? Це ж наше рідне, наше, таке всім нам дороге. Але тільки сплавом мирного осілого хліборобського та кочового скотарсько-дружинницького складників можна пояснити неймовірне багатство та виставність наших народніх звичаїв. О той пишний дружинницький характер народного весілля із князем-княгиною, боярами-дружиною, парубочою і дівкою, сватами, старостами, світилками, приданками, коровайницями, з урочистим величанням. Але і головним тотемом хлібом, святим короваєм, але і з головною жрицею весільного ритуалу матір'ю, що благословляє всі весільні дії. Та пишнота, Різдвяних величань у колядках та щедрівках пана господаря, що сидить за столами, застеленими килимами, у личинах мадленського вигляду, з отими невідмінними персонажами, оленем із семидесятьма золотими рогами, туронем, козою але із хліборобськими мотивами оранки, сівби, доброго врожаю. І з батьком-жрецем, що і у свят вечір сідає на покуття за Макітрою пирогів та питає «Діти, діти, чи бачите ви мене? Ні, не бачимо тату. То дай Боже, щоб і на той рік не бачили із снопом, що символізує пращурів, Тощо. Оті ще затуманені весняні цикли свят З Ярилом чи Аресом, Грецьким іскицьким богом війни, Чи може Еросом, богом весняного кохання, Чи Юрієм, господарем вовків та охоронцем худоби, Мабуть таки, Ярилом у сивій давнині, Чи Юраєм, воротарем, господром неба, але ще членом роду з матір'ю на чолі, як видно з веснянки. Та юрай мати кличе, та подай матінко ключа, одімкнути небо, випустити росу. Дуже цікавий цей індоєвропейський бог із такими різноманітними функціями, що дав навіть Хліборобство своє ім'я, Орої, грецьке орачі. Але для певності чарування, Що забезпечує ріст зела і врожай, Для закликання весни, дощу, Потрібні дівчата і жінки. Без них нічого не буде. Мало того, щоб чарування було міцніше і могутніше, Жриці мають діяти голі, як орін'ятські діви. В гаївках мімікою і жестами відтворюється весь процес посіву, садження на землю весняного зела, його росту, збирання врожаю. Може і справді ці танки звуться гаївками тому, що вони танки Свята Гаї. Це ж грецькі дії, аж ніяк не властиві скотарсько-патріархальному побутові, але вони слов'янські. Якщо у різдвяних урочистостях перемагає спадщина з Мадлену, де батько виступає в ролі головного жреця, чарівника та виконує усякі закликання і магічні ритуали, то Великдень має сильніший відбуток Оріньяку Трипілля із спіралью, мандром свастикою, фуроводі та на писанках, на пасках із святою бабою Паскою, що віддалено нагадує скульптурні фігурки, полишені предками і змітами, які перетворилися у повір'я, що на Великдень Аж до проводів ворота, до того світу, стоять навстажень, і душі вільно вертаються туди і сюди, та чують, що говорять нащадки. І тому їх не можна називати померлими, повір'я із Слобідщини. Та навіть і само народнє слово «проводи» втілює ту саму ідею гостей з того світу, Проводжаємо назад на той світ. От тому і проводи. Ще густіший дух трипілля у святі Купали із центральною постаттю богині з двома обличчями. Життя кохання, смерти, знищення. Купалою, ладою, лялею і мареною. Якщо і... Приплилося, що з пізніх епох до цього первісного свята шлюбу то це умикання. Але стійкий звичай купали зросли корінням в мусьє оріньяк, хоч і був роздавлений тягарами, дожив до ХХ століття. Це надзвичайно плідне переплетення спадщини минулих епох. Можна простежувати і в інших галузях. Наступний приклад буде зовсім свіженьким. Чумацтво – явище чисто українське. Правда ж? Мій дід і прадід ще були чумаками. Але давніші за них чумаки були скити. У чумацькому побуті багато трималося рис скитських. Чи кочовицьких, коли хочете – уставляли вози колом в час небезпеки, золотили роги волам ватага. Сама оця любов до руху з дорожніми пригодами, невигодами і непевностями. Також ваговим свідченням є і культ матері, так яскраво засвідчений усім нашим фольклором і в творчості нашого генія. Ось той талісман-різець, що формує українську особистість та стійкість у завірюхах, деформаціях і катастрофах. Він незмінний, хоч все навколо міняється, і він береже духову субстанцію. Наш селянин без освіти – вроджений аристократ». А вже перше-друге покоління освічене дає такий вибух творчих сил, що видається чудом, дивом. Воно диво і справді від роду дів. Україна – центр і зав'язок славянської парості індоєвропейського мовного дерева. Найчистіша основа цієї парості. А що саме слов'янство стоїть у центрі індоєвропейських мов, то виходить, що Україна і є та вісь, від якої залежить рівновага у всьому світі. Залежить тепер ця рівновага від того, будуть життєві проблеми України розв'язані чи ні. Мені здається, що вся попередня історія України до цього часу не тільки підготова вступ до першого розділу її властивої історії. Кількаразове хрещення осілих хліборобів із мандрівними мисливцями та скотрями – це тільки заміс, закваска, в якій ролью дріжджів відограє матріархальний хліборобський селянізм. Мені хотілося б думати, що теперішня місія України як центру – осі сучасного світового вузла, знайти синтезу між духовністю Індоєвропейського Заходу і Індоєвропейського Сходу і їх цілком відмінними методами шукання нових ідей. І це та сама ідея, що зродилась у голові спільного палеолітичного пращура, тільки він її бачив на свій лад, Мізенський майстер, наприклад, у Меандрі, а майстрі мальовничих печер у Лоні Гори, де повно намальовано всілякої звірини. Звичайно, що про такі буржуазно ідеалістичні ухили, як синтеза ідей Заходу Сходу, на Україні і міряти не доводиться в той час коли розпечені залізні кліщі вхопили її за горло. Але якісь початки вже є. Вже започаткувалась на Україні доба освітнього вершинства і амазонства. Молодь вся рветься, вчиться, вчиться і вчиться. Україна ще в розгоні. Все в нас пізніше. Довше тримався Оріньяк, Пізніше тривав Мадвен, а цей Мадвен ще й в скидські часи переживав себе у вигляді орнаментацій та оберегів чортогонів звіриного стилю. Інші народи такої ж давнезності вже свою пісню скінчили, а ми лише в розгоні. Центр завжди довше переживає, більше Україна своїм хлібом вигодувала велику грецьку цивілізацію, що стала підвалиною сучасною. Чи має це забуватися? І не буде підставлене в рахунок цій, зарозумілій пані, західноєвропейській цивілізації ХХ століття». Це ж селянство виносило вже й не раз на собі розгроми і буреломи, розлам усієї так добре налагодженої суспільної тканини. Зрушення цілих шарів і струс самого ґрунту під творило безформлений хаос раз у раз, але селянізм, традиційна хліборобська верства, Раз у раз знову все налагоджувала через певний час. Відкрилось нове поле бою, підноситься нова твердиня, духова січ. Духовних сил України вже ніякий див не зможе замкнути назад у скриню. Та й сьогодні, через сто років, ще живе і свіже гасло, що викинув Крапором наш геній, Орися ж ти, моя ниво, Долом за горою, Та засійся, чорна ниво, Волею ясною. На цьому моя казка кінчається. А там не була меду, вина не пила, Але далеко важливіше, Що всі ті, які пили мед, вино, горілку У цій казці – є в мені і в кожному, хто дочитав до цього слова. Кінець озвученої книги читав Дмитро Хоркін, звукорежисер Вікторія Куненко-Кунь, Київ, 2005 рік.